Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas, secretário Ferreira, diretor Balbino, a nossa coordenadora, que está ali atrás. Em nome de vocês, cumprimento aos demais colegas presentes também. Finalmente o ano começou, podemos dizer assim, porque essa frase é bem usada no Brasil. Devido a coisas e a feriatos que temos no início do ano, e o principal deles é o carnaval. Essa semana o ano começou, começa o ano letivo.、Ah, ainda semana que vem começarão os anos letivos nas escolas estaduais, devido a alguns motivos. Eu fico muitas vezes ouvindo alguns colegas aqui e até em outros locais, falando da sua vasta experiência, pelo menos em tempo de ação. Seja nesta casa, com anos de mandatos, ou etc., eu estou entrando no meu quarto ano e fico muito feliz com isso. Para mim é um motivo de muita honra ter estado com vocês, compartilhado estes três anos e três meses aí, porque tudo é aprendizado. E essa é uma coisa que eu gosto de fazer bastante: aprender, aprender, aprender a aprender, inclusive. Como professor educador que soa u quase. 32 anos, em abril agora completa 32 anos, que eu entrei em sala de aula a primeira vez. E me orgulho de dizer que eu não sei de tudo. Como disse o colega Telmo, muitas vezes as pessoas têm as respostas mais mirabolantes para tudo. Em sala de aula eu via muito disso quando a gente passava algum teste, algum exame, e o aluno achava que sabia a resposta, mas quando chegava a hora, não venha no quadro e responda. Ele tremia a canelinha, chegava lá, quebrava uns dois dias. Pedaços de giz e não conseguia porque, quando se está de um lado para resolver uma coisa, é fácil. Quando se está na prática, a coisa é mais difícil. E muitas vezes, estar há bastante tempo numa determinada função não é sinal de competência. Pode ser sinal de várias outras coisas, mas não é só de competência. Eu, educador que sou, com as minhas duas graduações, com as minhas Duas pós-graduações na área de educação. Aprendi muito nessa caminhada também quando eu tive a oportunidade de ser pinçado da educação para ajudar na Secretaria da Saúde. Como adoro aprender, fiz mais uma graduação, uma pós-graduação na área e estou fazendo mestrado em saúde. Agradeço muito ao Tito pela oportunidade que me foi dada nessa caminhada. Eu gosto de usar o meu exemplo para mostrar como é importante, e temos aqui mais um exemplo: o colega Balbino, que tem uma caminhada numa determinada área e agora ele foi pintado para atuar em outra e está desenvolvendo o trabalho da melhor maneira possível, dentro das condições que ele tem. Do jeito que tem o Balbino, tem tantos outros por aí. Só há motivos de parabenizar quando o gestor tem essa percepção de aproveitar. As peças que tem, como no jogo de xadrez, chega um momento que o peão, quem joga xadrez sabe, quando ele atinge a última linha da, do adversário, ele vira uma dama. E a partir daquele momento ele pode fazer tudo. Então, as oportunidades, parabéns para o prefeito por ter dado. Passei como diretor geral da saúde, mesmo sendo só um professor, como alguns diziam. Passei como coordenador geral de acolhimento hospitalar. E era só um professor, mas a gente buscava sempre fazer o nosso melhor. Sempre trabalhar as políticas públicas. E agora, envolvido como estamos, com a colega Mônica, trabalhando as políticas públicas educacionais, não é, Mônica? Somos um trio ali em cima. A doutora Sabrina, a Mônica, nas suas ações, eu com o programa Saúde na Escola e a melhor parte, com todo o nosso exército, que são nossos colegas professores, que são nossos servidores, que são as diversas secretarias, porque às vezes a gente chega num lugar e depende de resolver algo com o meio ambiente, e lá nós temos os nossos bons colegas. Que sempre nos atendem, na secretaria de obras, quando a gente precisa, seja na administração para res resolver alguma coisa. Então, vamos continuar aprendendo a aprender e fazendo sempre o nosso melhor da melhor maneira possível. Desejo que o grande Criador do universo continue abençoando, iluminando a todos que aqui estão e que pensemos mais em dar sempre o nosso melhor. E diminuir as invenções que muitas vezes alguns fazem em relação ao próximo. Muito obrigado ao tempo e um bom restante de semana para nós.